проте геть не було чуйних та ніжних, і всі вони любили не її, а таткові гроші. Юнка це відчувала. Крім того, мрія побачити світло, що струменить з неба, не тільки не полишила її, а ще й укорінилася глибоко в душі. І через це дівчину вважали дивакуватою. Погляньте, ну тільки на цю дивачку Світлану, як заноситься... Думаєш, що краще за всіх. І що ж було потім? А ти така нетерпляча? Цілуючи Лану, піддражнив Олесі, засміявся. Ти і уявлення не маєш, наскільки нетерплячою я буваю. Так, з терпінням у мене проблеми. Неправда? Серйозно заперечив король. Думаєш, я не знаю, що ти просиділа біля мене майже цілу добу? Що це як нетерпіння. Є одне слово так тихо, що прошелести десь вітерець і Олекса не почув би її, зізнала Слана. Та я боюсь його вживати. Колись я думала, що втратила це почуття назавжди. Було темно, не так безпросвітно, як у тій легенді, що її оповідав Олесь, та все ж досить темно для того. Аби побачивши розчулення в його очах, Лана миттєво зрозуміла, що вона просто не може цього бачити. Невже в неї виробився якийсь особливий зір? Зір серця? Е, ні, мій пане, не буде діла!» Ніч, на відміну від дня, була свіжою і прохолодною. Та Лана аж упріла, намагаючись відштовхнути від себе короля». Спочатку скінчи оповідь про народження світла. Поцілунки потім. Обіцяєш? Ну як таке коротке слово може звучати настільки вкрадливо та інтимно? І як це її шкіра сміє вкриватись мурашками? Так, це холод. Холод і більш нічого. Тільки він, нічний птах, що торкається тіла прохолодним шовковим крилом, Винен у тому, що руки і ноги в неї тремтять, а голос зривається. Обіцяю. Все, що завгодно. Ну, добре. Все одно оповідь підійшла майже до кінця. Отже, наша дівчина, розмірковуючи над вадами і чеснотами своїх залицяльників, потроху перенесла ці роздуми, а згодом у висновки, на всіх своїх одноплемінників. І відшула до них жаль. Вона їх просто пожаліла. За їхнє обого животіння, за те, що не бачить далі власної скрині з добром, за те, що всі їхні мрії, всі їхні бажання зосередились на зляганні і ситі утробі. У мріях вона плекала прекрасні картини, сповнені любові і гармонії. І от, якогось дня, підібравши рукопис, котрим батько хотів же комен розтопити, Юнка прочитала у ньому про ті часи, коли на небі нічному сяяли зорі, а ранком сходило присвітле сонце. В рукописі також було сказано, що світло народиться наново лише від чистої душі, котра зуміє запалити інші душі жагою сяйва. І вона зуміла. Так, їй це вдалося. Знову і знову, щоразу добираючи нові Барвисті слова, вона оповідала свій сон всім, хто погоджувався її слухати. А частенько і тим, хто не погоджувався, і поступово приречені на морок душі, краян почали змінюватись. Вони запалали не зразу, як не відразу сходить осяйне сонце. Спочатку вони зажевріли ледве-ледве, а потім прагнення до іншого, кращого життя, наповненого чистотою, охопило ті душі, мов полум'я лісової пожежі. Люди згадали, бо не можна повністю вбити у собі це, що таке співчуття і милосердя, ніжність і щирість, чуйність і віра, любов та вірність. І тепер, нарешті, 745 років тому, коли дівчина, здійнявши руки до чорного неба, молила світло повернутись, з її долонь полилось чарівне сяйво. Воно освітило все довкола, і на люди вперше роздивились, як слід одне одного, побачили, що трава у лузі зелена, а небо не чорне, а блакитне, як... Твої очі! Кохана! Позачерговий поцілунок трохи збив короля з пантеликом, Та він швидко відновлював контроль над собою і над ситуацією. Риса для монарха воістину неоціненна. А потім проміння, що струменіло з рук юнки, зібралось в потужний стовп і вдарило прямісінько в небесну синь. Так відтворилось сонце, а гарячі краплини, які воно розгубило, отрушуючись, перетворились на зорі. Їх видно тільки уночі. А як утворився місяць, мій королю? Місяць то відзеркалення блідого сонячного лику. Коли світило, отомлене за цілий день і зблякли від утоми, опускаючись за обрій дивиться в люстро моря, водна гладь відбивається на небі, і ми бачимо місяць. Так зроблено для того, аби люди знагле не злякалися, думаючи, що світло зникло, знову розгнівавшись на них. Ось і все, Чаклунко, а тепер негайно поцілуй мене, як і обіцяла, з охотою. Та спершу скажи, мій пане, чи мала ця дівчина ім'я? Так, її звали Світлана. Ось так, не більше і не менше, думала вона, повертаючись. Її звали Світлана, ту, котра повернула втрачене світло своїм краянам. Десь вона чула, пригадувала Лана, що ще до початку XIX століття церква вкрай несхвально ставилась до того, що дівчаток називали Марія. Не годиться, мовляв, нарікати земних грішних від народження жінок ім'ям Пресвятої Богородиці. Особливо ж несхвальність церкви стосувалась селянок, бо, якщо серед вельможної знаті, ім'я Марія все ж зустрічалось – то селянки, похрещені на честь Богородиці, траплялись найчастіше за білих ворон, схоже з її іменням, абсолютно звичайним, стародавнім, слов'янським, а з тою лишень приміткою, що так зазвичай називали білявок.